стараючись не перевертати нічиєї уваги, я вислізнув із табору і чимдуж помчав до траси ловити попутку до найближчого села, в якому зможу пересісти на рейсовий автобус до Ліми. У цей час шість бригад робітників, поки що не отримавши від нас ні Сентиму, тихо скімлячи і нарікаючи, докопували яму під двадцять шостий фундамент. Ти порадив мені витиснути зарплатню для ваших копачів напряму через банк, і я вирішила спробувати, пояснювала Маруся Поквапилова, тупцюючи слідом за мною по людному проспекті в центрі Ліми. Я уважно слухав її, похмурив, стромивши руки в кишені, від нетерплячки постійно вирваючись на крок вперед. Від незвички елегантні лаковані туфлі видавалися мені витонченими апаратами для тортур. Останні кілька тижнів я ходив у звичайнісіньких шльопках. Цокання підборів на колоніальній бруківці також дратувало Мені повсякчас здавалося, що на мене витріщаються всі пішоходи на вулиці. Я вишукала одного слинявого клерка і без особливих проблем заморочила йому голову. Розказуючи про те, як втомилась від перуанської бюрократії, натякала, що він може ощасливити мене, хоч якось підсобившись з виділенням коштів на фундаменти. «Ну, він і щасливив», – захекавшись, лопотіла дівчина. «Найперше, що мені вдалося дізнатись, асигнування у повному обсязі практично відразу після резолюції Конгресу надійшло на рахунок у банку. Гроші, певна річ, належали державі і мали конкретне цільове призначення. А тому банк міг видавати їх винятково на покриття витрат, пов'язаних з проектом залізниці чи деліріони. Керівництво банку навіть призначило спеціального комісара, який мав незалежно від можновладців слідкувати за використанням коштів. А проте за кілька днів надійшов рядовий указ про заснування акціонерного товариства, і гроші на деякий час заморозили. Після того, як усі формальності володнали, Раді директорів банку звеліли негайно перевести всю виділену казначейством суму на рахунок новоствореної корпорації. Ще й було безперечно виконано. Після цього кошти просто щезли. Я скриготнув зубами, однак продовжував, протовплюватися вперед, розсуваючи ліктями численних туристів та столичних перуанців, котрі прогулювались на сонечку. Маруся зарам'янилася від швидкої ходьби та нервової напруги і виглядала розгубленою. Вона гадала, що вчинила щось не так, і через це Либонь дуже боялася моєї реакції. Я проте чудово розумію, що цього разу кучерява красуня абсолютно ні в чому не винна. Клерк запевняв, що асигнування, щойно потрапивши на розрахунковий рахунок, миттєво кудись випорувалось. Винувата, доповіла дівчина. У той же час чоловік ручався, що його банк до цього не причасний. «Професіонали!» – журно видихнув я, змішавши у голові безмежне розчарування з глибоко прихованим захопленням і тихою заздрістю. «Хто професіонали?» Я зморщив носок, грубувато штовхнувши плечем чергового роз'яву: «Не зважай!» «У тебе все?» Ми швидкими темпами проминули палац архіпископа, президентську резиденцію, що підпрала головну площу столиці, затем собор Сан-Франциско і вступили в ділову частину міста. Ні, не все, неохочим мовила Маруся. Я попхалась з претензіями до директорів. Не треба було коротко і жорстко обірвав її я. Дівчина виключно тріпнула кучериками, певно, наміряючись задерекувати спитати «Чому?», однак тут таки знітилась і опустила голову. Неприємні спогади і пекуча образа, що важкою грудкою зачаїлася під її серцем після останніх відвідин офісу, краще за будь-які слова посвідчували мою правоту. Бідна Маруся зашарілася так, що червоні плями зі щічок поповзли аж на шию. Зі мною повелися дуже грубо, стипивши зуби, просичала кучерявка. Я індиферентно знизав плечима. Я знав вже достатньо, аби уявити собі, хто займає посади директорів. То був точно не її рівень. Я мав підозру, що навіть я, бувалий стріляний авантюрист, до того рівня не дотягую. Зрештою, ми зупинилися. Це тут? пробасив я, що, правда, питання було зайвим, оскільки прямо над моєю головою рягтіла золотом широченна вивіска, вілявка мотнула голівкою. «Що ти збираєшся робити?» – схвильовано запитала вона. «Піду туди», – я обвів присохлі губи язиком і додав. «Сам». «Я можу тобі допомогти?» «У тебе є пістолет?» «Е, ні». «Тоді, на жаль, не можеш». Аби як наладивши кроватку, я вступив у середину офісу. Сексапільна дівчина-секретарка вмить опинилася поруч і поцікавилася, чим може мені допомогти. Я подав їй свою візитку і терпким голосом сказав, що мені конче необхідно зустрітися з директором. Очікувати довелося недовго. За кілька хвилин та ж сама апетитна брюнетка відвела мене в дорого обставлений кабінет, посеред якого на височенному, наче царський трон, кріслі, сидів лукавий і шельмуватий на вид перуанець років сорока. Як і більшість південноамериканців, він був невисоким на зріст, а через чудну неохайну зачіску чимось скидався на виваленого в пилюці гробця. «Я Емерико Асвальдес, директор», – пишно представився він. «А я той, хто дав вам можливість стати директором», – задиристо перервав я. «Пфу, я знаю, хто ви! Не треба патетики такі кучерявих слів!» «Я прийшов за грішми і відразу переходжу до справи. Мені потрібно, щоб ваша компанія видала кошти» на зарплатню моїми робітникам, які вже кілька тижнів працюють на спорудженні фундаментів Деллі ем, А про які гроші ви говорите? На даний момент у нас немає вільних коштів на будівництво. А як же півмільйона небосолів, виділені вам Конгресом?